Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du Alhamdulillah Bapak Ibu Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan kita memahami mempelajari apa yang menjadi Bagian daripada nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mudah-mudahan Menjadikan kita Semakin Faham Tentang siapa itu Allah Yang kita sembah Dan tentu yang penting lagi adalah Buah Setelah kita memahami dari nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka untuk lebih menyempurnakan Penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang telah sering kita ulang Perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim al, al Jauziyah rahimahullah ta'ala yang diantara perkataan beliau, akmalul nasi, obudiatan, almutaabid, bijamil asma iwasifat, alladiyutliqu alaiha albashar. Orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah orang yang beribadah kepada Allah Dengan semua Nama-nama Dan sifat-sifat Yang telah Allah tunjukkan kepada manusia Sehingga Semakin seorang hamba mengenal Allah Ta'ala Akan semakin sempurna Penghambaannya kepada Allah Ta'ala Karena setiap nama Allah Mengendaki Ubudiah kita kepada Allah Ta'ala Apa yang mesti kita lakukan Terhadap Allah Dari setiap nama Yang Allah kenalkan kepada kita Baik sekalian InsyaAllah pembahasan kita pada pagi hari ini adalah Nama Allah Al Qawiyyu Al Matin. Al Qawiyyu Al Matin <coughs> memiliki makna yang mirip, tapi memiliki perbedaan dari sisi lain. Mari kita lihat apa yang beliau sampaikan dalam pembahasan Al Qawiyyu Al Matin di sini. Syabrul Sakti, al Allah Taala mengatakan: "Wakadja'ah Ism Allah Al-Kawwiyu fi Iddati Mawadz min Al-Qur'anil Kirim." Nama Allah Al-Kawwiyu dalam Al-Quran terdapat dalam beberapa ayat atau di beberapa tempat. Contohnya di antaranya dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala firmankan Allahu Allahu latifun biibadihi yursuqu man yasha wa huwal qawiyul asis Allahu latifun Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang lembut Biibadihi Terhadap para hambanya Apa diantara Kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala Yarzuku mayyasha Diantara kelembutan Allah Kepada hambanya adalah Allah Memberikan rezeki Kepada Siapapun dari kalangan para hamba ini. Bahkan walaupun hamba itu dia kafir, dia musyrik, dia itu durhaka kepada Allah taala, dia ahli maksiat, Allah dengan kelembutannya masih terus memberikan berbagai macam rezeki kepada Hamba-hamba walaupun mereka para pendauraga. Wa manda batin fil arki ilahal Allah. Tidak ada setiap makhluk yang melata di muka bumi kecuali semua tanggungan rezekinya ada pada Allah Subhanahu Taala. Wa wal kawiyu al asis. Dan Allah subhanahu wa ta'ala al-qawiyu Zat yang ma'kuat Tidak ada yang bisa melemahkan Allah ta'ala Kekuatan Allah tidak ada yang bisa melemahkannya Al-aziz Zat yang ma'perkasa Pemilik izah Kewibawaan yang tidak ada Tidak ada yang bisa Menghinakan Allah Ta'ala Contoh lain adalah Ayat Allah Ta'ala Kata Allah Allah telah menetapkan Benar-benar Kemenangan itu akan Allah berikan benar-benar kemenangan itu ada pada Allah dan pada para Rasulnya. Aka benar-benar lah kelibana anak Warusuli. Allah telah menetapkan bahwa benar-benar Aku Allah akan menang demikian pula yaitu para Rasulku. Kemenangan yang senantiasa akan bersama dengan orang-orang yang mereka berada di jalan Allah SWT para nabi dan para rasul Allah Taala dan kaum uminin akan tapi sekalian kemenangan tentu bersurut dengan syarat diantaranya mewujudkan iman dan amal saleh yang tegak di atas terhidup. Wa hadalul ladina amanu wa amilus salihati. Wallahu hadalul ladina amanu minkum wa amilus salihati. La yastaghlfan nahum fil ardi. Kamastaghlfan ladina min qablihim wala yumkinan lahum dinahum alladzi qada lahum wala min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuuna bi syai'ah benar-benar Allah Subhanahu taala berjanji kepada kaum mukminin diantara antara kalian Mukmin yang mereka beramal saleh. Apa janji Allah Taala layaklah khalifahna fil ardi. Satu, Allah akan memberikan khalifahan kepada kaum mukminin di muka bumi. Dan ini yang jelas pernah Allah berikan kepada Nabi, para sahabat dan perlanjut generasi berikutnya yang kira-kira 1300-an tahun Allah pernah memberikan kekhilafan kepada kaum mukminin. Dari tahun kira-kira 600 sekian sampai dinyatakan resmi runtuh kekhilafan Islam tahun bintan tahun 1924 sehingga kira-kira 1300an tahun dan itu waktu yang tidak sebentar adapun hari-hari ini kaum muslimin dalam keadaan berada ibaratnya di titik nadir kinaan, kelemahan dan itu semuanya dengan sebab yang menjadikan umat ini dia jatuh serendah-rendahnya. Standar kemuliaan itu ketika kaum muslimin di atas keimanannya, dia beramal saleh, dia bertauhid Dan pelajaran itu Allah pernah berikan kepada kita sekalian dengan kisah perang Uhud dan perang Hunayn. Kemuliaan kaum muslimin ada pada Tauhid dan sejauh mana dia benar-benar mengikuti prinsip-prinsip agamanya. Memelihara Ajaran Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Dan Allah Nabi telah menegaskan Wajulat Az-Zillatu was-sighar Ala man khalafa amri Dijadikan Kehinaan Dan kerendahan itu Menimpa kepada orang Yang menyelisihi Perkaraku Bahwa kalian Di perang Uhud Allah subhanahu wa ta'ala Berikan pelajaran Pada kaum muslimin Bagaimana Kekalahan menimpa Mereka Dengan sebab kedurakaan dan kemaksiatan kaum muslimin terhadap wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi wasiatkan untuk pasukan yang ada di pasukan pemanah yang ada di bukit Uhud supaya tidak turun baik melihat posisi kaum muslimin menang atau kalah tidak boleh turun sampai ada komando dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu episode pertama seakan telah dilihat kemenangan. Musuh telah pergi. Kaum muslimin yang di bawah telah mulai mengumpulkan qanimah harta rampasan perang. Yang di atas melihat teman-temannya mengumpulkan harta ghanimah ingin bergabung dengan teman-temannya dan diingatkan oleh sang panglima tentang wasiat nabi untuk tidak turun tetapi nekat mereka turun sehingga di atas tinggal sepuluhan orang dari lima puluhan orang yang Khalid bin Walid saat itu masih berada di pasukan kafir maka Khalid memanfaatkan momen itu kembali karah bukit Uhud dan kemudian menghajar kaum ke muslimin jadilah insiden Uhud yang sangat menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya terbunuhnya 70 syuhada Uhud termasuk di antaranya paman Nabi yang tercinta yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib Inilah peristiwa Uhud Pelajaran terpentingnya adalah bahwa kemaksiatan dan keduragaan menyelisihi wasiat Nabi, perintah-perintah Nabi, ajaran Nabi, ini adalah titik masalah yang telah jadikan mereka kemudian terhina, kucar-kacir, dikuasai musuh, Sampai memakan korban sekian banyak dari kalangan kaum muslimin. Pertanyaannya, kalau kita sekarang kaum muslimin merasa hina, sehinah-hinanya, dia seperti di bawah kakinya orang kafir, sehingga terinjak-injak di mana-mana dan tidak bisa apa-apa bagian-bagian negeri muslimin dibantai oleh orang kafir dan kita gak bisa apa-apa kecuali hanya dema-demo saja tidak ada kekuatan yang menggetarkan musuh kenapa pertanyaannya ada gak acara nabi wasiat nabi yang diselisih oleh kaum muslimin. Bukan hanya ada dari A sampai Z. Itu hampir wasiat nabi dilanggar oleh mayoritas kaum muslimin. Sehingga sangat wajar saamanya kemudian umat ini terhinang sebagai bagian hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara hukuman Allah itu adalah dikuasainya umat oleh musuh dengan sebab penyimpangan yang dilakukan oleh para musuh, oleh kaum muslimin. Sehingga yang harus dilakukan bukan marah-marah dengan musuh. Bukan sibuk dengan baca Quran, baca berita apa makar musuh. Tapi Allah katakan La illahum yaddarun la illahum yarjiun mestinya mereka kembali kepada Allah taala tabarru bersimpuh dia ibaratnya faudul kembali bersimpuh di hadapan Allah taala kembali memperbaiki dirinya sehingga Allah akan memberikan jalan keluar apa yang menimpa kaum muslimin Bukan malah semakin tidak mau kenal dengan agamanya Hanya marah-marah saja Sebagaimana ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri Menasati kepada kaum muslimin Ketika Kisah Berkuasanya Hajat bin Yusuf Apa nasihat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri kalau Keberadaan Hajat bin Yusuf yang kejam Dan betul-betul Membuat Ibaratnya muaknya kaum Muslimin, Itu adalah Hukuman Allah Ta'ala Hukuman Allah itu Bukan dihadapi dengan pedang Bukan dihadapi dengan kemarahan-kemarahan Tapi Hukuman Allah dihadapi dengan Tawarruk dengan bersimpuh di hadapan Allah Taala, mengakui segala kesalahan dan dosanya, dan benar-benar dedeple kepada Allah Taala, kembali kepada Allah Taala. Kalau seandainya keberadaan Hajat Yusuf itu adalah musibah, maka musibah itu dihadapi dengan kesabaran dihadapi dengan asabru kesabaran sampai Allah memberikan jalan keluar dari kesulitan yang ada ini nasihat para ulama kepada kaum muslimin saat mereka berada dalam kinaan musibah di antaranya dengan dikuasainya para musuh tanpa begitu tidak akan pernah diangkat kinaan dari kaum muslimin yang lebih katakan hatta sampai kalian benar-benar kembali kepada agama kalian sehingga kembali kepada agama kunci kunci kita tidak hanya bisa mengatasi masalah dengan berkumpulnya kaum muslimin sebanyak-banyaknya kita diingatkan jumlah kita yang banyak ini kalau tidak berkualitas, kata Nabi Hotha, hanya buih yang tidak punya kekuatan apa-apa. Kualitas muslimin atau kekuatan muslimin ditentukan pada kualitasnya. Perang badar, jumlah kita dengan musuh adalah sepertiga dengan segala kekurangan perangkat yang ada pada saat itu tetapi nabi dan para sahabat saat itu di puncak-puncak ketakwaan kepada Allah Ta'ala hatinya pasrah total kepada Allah Ta'ala benar-benar keimanan mereka berada di puncak-puncaknya keimanan dan Allah berikan pertolongan pada kaum ini perang hunin jumlah muslimin banyak Sehingga diantara mereka mengatakan kita tidak akan terkalahkan dengan jumlah yang besar kayak begini. Allah akan kasih pelajaran bahawa yang, yang memegang urusan itu Allah taala. Menang dan kalahnya bukan karena jumlah kalian yang banyak, tapi adalah Allah berikan atau tidak. Maka Allah ingin kasih pelajaran jumlah yang banyak tidak ada gunanya sehingga sempat dibuat oleh musuh kaum muslimin kocar kacir berantakan kacau balo di awal peperangan walaupun pada akhirnya Allah berikan kemenangan lagi pelajaran ya Allah katakan It ketika kalian berbangga dengan jumlah yang banyak ternyata jumlah yang banyak kata Allah tidak memberikan manfaat apapun pada kalian Sehingga kalau orientas kita hanya jumlah, berbangga dengan jumlah banyak, maka kita hanya akan berbangga dengan buih. Tak ada kualitasnya sama sekali. Yang perlu adalah bagaimana mencetak kaum muslimin yang punya keimanan, punya kesabaran, punya tauhid, dia total mengikuti agamanya. Ini yang Allah ajarkan kepada kita. Lestakhlifan am fil ardi, kami setaklif aladinam yang kembalih. Allah akan berikan kekhilafahan Allah akan berikan keteguhan agama. Wallayumakkinan nahlum, dinahum, alabiratulahum. Allah akan gantikan rasa takut dengan keamanan. Wallayubatilanahum, mimbati kafim amna. Apa syaratnya? Yakbutuna ni. La yusriku nabi syaihan Mereka benar-benar beribadah Kepadaku Tanpa Menyekutukan Allah sama sekali Oleh kira tolak sekalian Nabi tidak pernah Diam Dari berbicara masalah Tauhid Dalam seluruh keadaan Di masa tenang Atau di masa perang Nabi tidak pernah Diam dari urusan Tauhid dan kesyirikan Walaupun sedang perang Dengan musuh Ada muslimin yang mereka Nampak melakukan Kesyirikan Maka Nabi Taggur langsung Pada saat itu Kita sering sekali ingin menyatukan Muslimin karena kekuatannya Itu ada pada Bersatunya muslimin Tapi dengan syarat kita ini harus kumpul bersatu katanya jangan bicara tauhid, jangan bicara syirik, jangan bicara sunnah, jangan bicara bid'ah. Kalau ini nggak dibicarakan hilang rohnya Islam hilang. Apa yang akan akan kita perjuangkan dalam kehidupan tanpa akidah tauhid, tanpa mengikuti nabi? Kita akan hidup di atas kebatilan Bukan di atas kebenaran Sekalian Kemenangan Allah berikan pada kaum muslimin Bisyurut dengan syarat Dan kemenangan itu pasti Inallaha Kawiyun azizun Sungguhnya Allah Idhat yang makuat Tidak akan ada yang bisa mengalahkan Melemahkan Asyizon dan tiada perkasa, gak ada yang bisa menghinakan. Inna Robbaka Huwal Kawiul Asyiz. Ini diantara contoh beberapa ayat yang memuat nama Allah Al Kawiul. Adapun diantara nama Allah Al Matin, diantaranya ada pada surat Az Zariyat ayat yang ke 58 puluh delapan. Di antara firman Allah Taala, Inna Allaha huwa al-Rasaqul Zil Qawatil al Matin. Sesungguhnya Allah Swt adalah Zat yang membagi-bagi rezeki, ar rasak yang membagi-bagi rezeki, Zil Qawatil Matin, pemilik kekuatan yang dahsyat. Ayat ini, sekalian sebelumnya berbicara tentang urusan rezeki. A urusan ibadah. Wamakalah kuljina walinsa illal yabudun, mauridu min hummel rizkin, wamauridu ayut imun. Tidaklah aku ciptakan jendah manusia kecuali semata-mata dalam rangka beribadah kepada Kata sahabat ibnu Abbas, liabuduni, liyuhiduni, itu dalam rangka mentohhidkan bukan semata-mata hanya ibadah. Alhamdulillah saya sudah salat Alhamdulillah saya sudah zakat Bahkan sudah haji Belum cukup Tereng cekap Sampai dia Menjadikan Allah Satu-satunya yang disembah Lalu dia engkari Semua sesembah selain Allah Ta'ala Tanpa itu Belum berla ilah ilallah Kalau hanya Saya sudah nyembah Allah tapi mengingkari nyaro kitul enggak? Mengingkari Mbah Petruk enggak? Mengingkari demit-demit yang sering disajeni enggak? Kalau enggak belum berla ilaa ilallah. Orang kafir musyrik kurasniku nyembah Allah. Dia berhaji, dia berdoa, dia juga uh, bernazar, dia juga puasa tapi orang kafir kuras masalahnya tidak mau tidak mengingkari latah, usah, manat sehingga ketika nabi mengajak la ilah ilallah gak mau karena tahu kalau kalimat ini artinya harus mengingkari semua yang mereka sembah selain Allah Ta'ala gak cukup kita hanya Alhamdulillah Saya Muslim Beragama Islam Tapi Kamu mengingkari enggak Bahawa jalan-jalan selain selanjutnya Batil Akan mengantarkan ke neraka Enggak bisa Oh enggak bisa Ini bukan La ila illallah Fama da ba dal dalal Tidak ada salah al Kecuali kesatan sekarang kita dididik Dikembangkan Ajaran Yang hasilnya adalah Muslim tanpa Mengingkari syirik, Tanpa mengingkari kekafiran Tanpa mengingkari kemunafikan Tanpa mengingkari bedah Tanpa mengingkari maksiat dibasahkan Lagi dengan bahasa tipuan Islam rahmatan lil alamin Nikita jalak pelajaran tajal sehingga ingin menjadikan muslim yang tanpa mengingkari kepatilan dan ini merusak Islam seakar-akarnya Bapak sekalian maka cerita Nabi Muhammad Abbas liya buduni e liwa hiduni lalu Allah tegaskan saya perintahkan manusia beribadah Kepadaku Bukan karena aku butuh kepada manusia Allah ghaniyun, Dan sudah kita terangkan Allah sama sekali Tidak butuh apapun dari makhluk Termasuk ketaatannya Termasuk ya Ketakwaannya Tapi bahkan Itu semuanya kembalinya kepada para makhluk Kemudian apa kaitannya antara Allah bicara ibadah dengan rezeki? Sangat buahnya dan terlalu sangat buahnya, karena berpikir rezeki sampai orang tidak beribadah kepada Allah Taala. Banten-banten, ya sakit kita lihat sendiri, karena urusan kantor kerja. Adhan tidak dipedulikan Karena urusan cari duit Ngejar rezeki, Tidak pernah pengajian sama sekali Karena pengajian hanya buang-buang waktu Untuk mengumpulkan harta Sehingga karena urusan harta Urusan jabatan Urusan ya ini, keduniaan Sampai membuat orang dia tidak beraten dengan agama, intinya katanya hanya akan mengganggu rezeki saya. Sampai orang belajar agama nggak usah banyak-banyak, nggak -banyak, usah dalam-dalam, karena khawatir akan mengganggu dunianya. Sehingga seakan-akan yang bagi-bagi rezeki itu dia sendiri yang punya agama itu Allah yang bagi rezeki Allah yang merintahkan kita taat kepada Allah Allah bagaimana kita khawatir dengan rezeki yang Allah bagikan kepada hamba ketika kita taat kepada Allah Subhanahu SWT maka Allah sebutkan urusan rezeki dengan ibadah jangan pernah terbayang Bahwa kalau kita ini yaitu menjadi hamba Allah yang taat, yang bertauhid, yang beriman. Kemudian kita melarat, kita akan hancur hancuran urusan dunianya. Nyungabunten, orang Saudi dengan orang Indonesia rata-rata sukih bundi. Ya, jujur aja lah. Kita yang sudah... Adanya kurus, keris uh, kurus, kering, kerontang diperes, habis-habisan ngejar reseki ya reseki kita segini-gini saja segini-gini saja seudia Allah berikan lebih berlimpah daripada kita kalau kita mau lihat dengan nyata ibarat sekedar contoh kasar jangan sampai ya ini Ketahatan kita kepada Allah seakan-akan menjadi penghalang. bahwa kita akan kita tidak akan dapat rezeki. Yang membagi rezeki adalah Allah SWT. Kemudian. Sekalian. Makna al-matin. Apa itu makna al-matin? Eh. Shadidul quwah. Makna al-matin itu adalah kekuatan yang dahsyat. Kekuatan yang dahsyat. Sedangkan al-Qawiyyu zat yang makkuat apa itu alladhi la yuqisuhu shay'un wa yakhlibuhu ghalibun wa la yarudduhu qada'ahu radin yang fadu amruhu uh, yang fadu amruhu wa yumzi qada'ahu fi khalqihi yu'issu man yasha' wa yudhillu man yasha' وَيَنْسُرُ مَنْ يَشَاءُ وَيُغْذِلُ مَنْ يَشَاءُ فَالْقُوَّةُ لِلَّيْ جَمِيعًا لَا مَنْسُورٌ إِلَّا مَنْ نَصَرَهُ اللَّهُ وَلَا أَسِيسٌ إِلَّا مَنْ عَزَّهُ وَغَذَلِكَ الْمَخْضُولُ مَنْ خَدَلَهُ اللَّهُ وَالْذَلِيلُ مَنْ أَذَلَّهُ لَكَ تَكَنْ أَدَا بُن م Zat yang tidak bisa dilemahkan oleh apapun Dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun Dan tidak ada yang bisa menolak ketentuan takdir Allah Ta'ala Semua perkara Allah pasti terjadi Allah yang, memuli yang memuliakan siapa yang Allah kendaki Allah yang menghinakan siapa yang Allah kendaki Allah yang menolong siapa yang Allah kendaki Allah yang merendahkan siapa yang Allah kendaki Kekuatan total hanya milik Allah Tidak ada orang yang tertalang Kecuali yang ditalang Allah Tidak ada orang yang mulia Yang memiliki islah Kecuali yang Allah muliakan Demikian pula tidak ada orang yang terhina Kecuali yang dihinakan oleh Allah SWT Allah that al Qawiyyu. Zat yang maquat Sehingga total kekuatan Ada di tangan Allah SWT Dan al-matin syadidul kuwah Sehingga kekuatan Allah Super dahsyat Sebagaimana ayat yang Allah sebutkan Yang suruhkumullahu Falaghali Allah menolong kalian Jika Allah menolong kalian Maka tidak ada yang bisa mengalahkan. Wa yahdul kum, fa mandalladi yang Dan jika Allah hinakan, maka siapa yang akan bisa menolong setelah orang itu dihinakan oleh Allah Subhanahu Taala? Dan ketika Allah mengajarkan kemenangan kerendahan itu semuanya di tangan Allah. Wa alaillahil faliyat awalil Hendaknya orang-orang yang beriman itu Benar-benar kalau dia Beriman kepada Allah Yakin dengan Allah Betul-betul dia punya keimanan yang benar Tentang Allah Bertawakanlah kepada Allah Ta'ala Sandarkan urusan anda Kepada Allah Ta'ala Jangan menyandarkan Pada diri kita sendiri Kita ini baif Kita ini lemah Sandarkan urusan kita kepada Allah Ta'ala Kalau orang kalau orang jahiliyah tawakalnya dengan tatayur. Kita di antara bentuk tawakalnya menyerahkan kepada Allah dengan istikharah di antaranya kalau punya urusan. Sehingga perkara itu total dikembalikan kepada Allah Taala karena Allah yang menentukan segala-galanya. Kalau dia menang, dia tidak akan sombong. Kalau dia berhasil, tidak akan sombong, tidak akan ujub. Kalau dia kalah Dia tidak akan putus asa Karena dia tahu semuanya telah dia kembalikan Kepada Allah Ta'ala Kemudian Allah sebutnya dalam ayat yang lainnya <coughs> Walau ya yara alladina zalamu Seandainya orang-orang yang zalim itu Dia melihat It Yaraun al -adaba. Saat mereka melihat azab. Annal quwwata lillahi jamian, sesungguhnya kekuatan itu total hanya milik Allah taala. Wa annallaha shadidul azab, dan sesungguhnya Allah azab yang sangat keras azabnya. Bapak sekalian, ayat ini berkaitan dengan pembicaraan Allah terhadap orang-orang musyrik. Saaninya orang, -orang musyrik yang sekarang menentang Orang-orang kafir yang sekarang itu menentang, seakan dia merasa hebat, merasa kuat, sehingga dia sambong, dia angkuh dan merasa bisa mengalahkan segala galanya. Oh, nanti ketika dia melihat azab Allah Subhanahu Wa Taala, dia baru tahu bahawa kekuatan total itu di tangan Allah Taala. Hari-hari yang Allah akan umumkan mana raja yang sambong mana penguasa yang angkuh hari itu kekuatan total hanya milik Allah taala sekarang mereka bisa sambong dan angkuh memamerkan segala kekuatan yang mereka miliki sehingga mereka menghinakan agama Allah taala nanti ada satu saat mereka melihat azab Allah dan baru tahu bahawa kekuatan total hanya milik Allah SWT. Bersama sekalian, ini apa yang Allah tunjukkan kepada ini manusia. Akan ada saatnya nanti dia benar-benar total melihat kekuatan hanya milik Allah SWT lalu mengatakan hadab itulah diantara penjelasan yang berkaitan dengan nama nama Allah al-qawiyyu dan al-matin lalu wamin syawahid, wamin quwatihi, wa min syawahid wa min syawahidi quwwatihi wa ta'idu li awliyaihi. di antara yang menunjukkan tentang kekuatan Allah Ta'ala adalah pertolongan Allah kepada para nabinya dan pertolongan Allah kepada para wali-walinya kita diajak untuk memperhatikan kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran bagaimana akibat akhir perseteruan antara nabi dengan kaumnya Mas kalian, jangan pernah bermimpi saya pengen hidup tanpa musuh. Bisa gak kira-kira Pak? Hidup tanpa musuh, saya pengen jadi orang baik tidak punya musuh. Gak bisa. Kira-kira kita dengan Nabi baik mana? Kalau kita ngeklaim baik kita ya kebangetan. Nabi itu manusia terbaik Sempurna Akalnya Nasabnya Kedudukan di tengah-tengah kaumnya Mereka tahu dari kecil Sampai jadi Nabi Betul-betul baik Mereka menjadi saksi sendiri Tapi begitu Nabi mulai berdakwah Maka permusuhan mereka sangat sengit kepada Nabi Bukan karena jeleknya akhlak Karena itu adalah sunatullah permesuhan antara yang hak dengan yang batil Antara syirik dengan tauhid Antara kufur dengan iman Yang tidak akan pernah Yaitu bersatu antara keduanya Sampai nanti di hadapan pengadilan Allah SWT Akibat akhir yang baik adalah pada ketakwaan. Wal akibatulitaqwah Pemilik ketakuan itulah yang akan berakhir baik dalam kehidupannya. Diantaranya Allah tunjukkan pertolongan Allah kepada para nabi. Falamaja' amruna najain salihan walladina amalum maah birahmatim minna wa min hisyin yomaidin wa min hisyin yomaidin innal rabbaka huwal qawiul asyis. Tatkala datang amruna perkara kami azab kami yang kami timpakan pada kaumnya salih nah, bentuk azabnya apa kaumnya Saleh? yang lainnya itu teken ibaratnya sekarang teken, tanda tangan semuanya menyetujui apa yang dilakukan perwakilannya itu maka azab Allah menimpa semua mereka jadi walaupun kita tidak berbuat kalau kita tekan, kita termasuk berserikat dalam kejahatan tersebut. Allah timpakan suara yang memekakkan telinga, yang membinasakan mereka sebagai azab terhadap pembina Nabi Allah Salih. Kemudian... Allah tegaskan di akhir ayatnya innarabbaka huwal qawiyul aziz. Allah zat yang makquat lagi maha perkasa. <laughs> Kemudian waqafa mu'minina wakafallahu al mu'minina al qital wa kana Allah Allah sebutkan tentang pertolongan Allah kepada nabi, pertolongan Allah kepada kaum mukminin dalam peperangan dan Allah katakan Allah qawiyan azizan wamin shawaidi wamin shawaidi quwwatihi ihlakul lidzalimin wa intiqamu minal mujrimin wa ihlaluhum anwaul uqubat di antara bentuk kekuatan Allah Subhanahu wa taala Allah hancurkan orang-orang zalim dan Allah hukum mereka orang-orang mujrim dan Allah timpakan kepada mereka berbagai macam hukubat hukuman-hukuman sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat kadab bi ali firaun seperti yang menimpa kepada keluarga firaun yang menimpa para firaun dan pasukannya yaitu azab yang semisal itu wal ladina min qablihim. dan yang menimpa orang-orang sebelum mereka menimpa kaumnya Nuh menimpa kaumnya Hud kaumnya Saleh kaum Ad yaitu kaum Ad dan Samud menimpa kaumnya Suhaib menimpa kaumnya Lut menimpa Fir'aun dan Qorun orang-orang yang mereka azab sebelum kita ini sebabnya apa sih? kafaru biayatillah karena mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah Taala. Fahadah umat maka Allah azab mereka semuanya dengan sebab dosa-dosa mereka. Inna Allah kawiyun syadidul Sungguhnya Allah azad yang makwah lagi keras azabnya. Bos kalian Allah katakan fakulan ahad bidambi semua yang kami azab itu Itu dengan sebab dosa yang mereka lakukan Faminhum Man arsalna alihi hasiba Adang kami kirim hujan batu Waminhum Man ahadadu sayha Adang kami kirim suara menggelegar yang memekakkan telinga mereka Waminhum Man ghasabna bil ardh adang kami amblekan ke dalam bumi wa minhum man akhrajna adang kami tenggelamkan di lautan ini bentuk-bentuk yang pernah Allah timpakan pada manusia terdahulu itu semuanya kenapa apakah karena mereka taat rajin ibadah bertauhid kepada Allah tidak maksiat Gak faqul lan akhatna bidambi semua kami azab dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Tapi sekalian, sekali lagi betapa sangat dungunya manusia yang tidak pernah bisa mengkaitkan antara perbuatan dengan azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya bicaranya fenomena alam. Hanya bicaranya fenomena alam. lempengan bergeser Karena ada patahan Lempeng bumi Menimbulkan tsunami Menimbulkan getaran Hanya gitu-gitu aja Tentu mestinya itu Siapa yang membuat bumi patah Siapa yang menggetarkan bumi Siapa yang memerintahkan bumi berjalan Bergetar kaya orang yang tidak punya keimanan kepada Allah taala sehingga tidak pernah bisa mengkaitkan antara perbuatan yang dia lakukan dengan apa yang Allah timpakan kepada kita dan itu ucapan orang kafir di zaman dulu bahkan menantang-nantang azab kalau memang kamu wahai para nabi benar coba suruh turunkan azab supaya menimpa kami ini adalah modelnya orang-orang kafir Allah katakan awalam yasiru fil ardh fayanzuru kaifa kana akibatul ladina kanu min qablihim apakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi lalu mereka perhatikan bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka kanu kanu hum minhum quwwatan wa atharan fil ardh orang yang dulu yang diazab oleh Allah Dibinasakan Allah Mereka itu lebih kuat Lebih hebat Dibandingkan orang-orang yang Datang setelahnya Wa'atharan Mereka lebih banyak peninggalannya Ibaratnya Kalau sekarang mereka lebih Besar peradabannya Punya peninggalan-peninggalan Yang hebat-hebat Bangunan kota Mungkin Taman-taman yang indah Segala keibatan yang mereka wariskan Mereka itu lebih kuat Lebih banyak peninggalannya Fa Lalu Allah azab mereka dengan dosa mereka Sehingga kekuatan mereka enggak ada artinya lagi Allah ingin tunjukkan Allah maha kuat Kekuatan mereka Berhadapan dengan kekuatan Allah enggak ada apa-apanya sama sekali Wahmin shawahidikuatih, wahmin shawahidikuatih, di antara bentuk kekuatan Allah, qiamus sana wal ardi amri, wahidduhu lahuma, di antara bentuk kekuatan Allah, langit tetap tegak, bumi tetap dalam keadaan berjalan sebagaimana adanya itu di antara bentuk kekuatan Allah. Kalau bukan kekuatan Allah Bangunan langit boleh jadi sudah runtuh, bumi sudah hancur-hancuran, matahari sudah uh, lodo, edarnya bisa lodo, dan itu kancuran alam semesta semuanya masih tetap terjaga baik itu karena penjagaan Allah Taala dan tidak ada kelelahannya Allah menjaga. Wala ya Gak ada kelelahan bagi Allah Gak ada kesulitan bagi Allah Menjaga semua yang telah diciptakan Allah Ta'ala Kita ini ngumpain lima mobil sudah dengkelan Apalagi harus nyapu rumah sendiri saya, saya sendiri segala macam Allah menjaga semua ciptanya dan tidak ada kelelahannya Kemudian Wamin syawaiti kuwati anariskabiyadi yuki mayasha diantara bentuk kekuatan Allah Allah memberikan rezeki kepada semua hamba yang Allah kendaki dari awal penciptaan sampai hari ini sampai menjelang kiamat rezeki itu senantiasa dijamin oleh Allah Taala ribut ribut Stok ini mau habis, stok ini mau habis, stok ini, ini mau habis. Itu karena seperti manusia tidak bertakwa kepada Allah Taala, tidak tidak mengenal Allah Taala. Sehingga kayak cadangan alam itu hanya itu aja, kemudian nanti habis. Allah yang menjatah. Setiap generasi ada jatahnya. Dan Allah tidak akan kesulitan Memang setok tidak langsung disediakan total break Tapi semuanya diatur oleh Allah SWT dengan kebutuhannya Yang dibutuhkan itu manusia bertakwa kepada Allah Ta'ala Sehingga tidak pecicilan sendiri, pendalitan sendiri Kayaknya dia mengatur alam sendiri Yang mengatur itu adalah Allah Ta'ala reseki di tangan Allah Ta'ala yang dibutuhkan manusia bagaimana mereka benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala kemudian sekarang terakhir inna imanal abdi bihadal ismi keimanan hamba kepada nama Allah al-quwah al al-quwiyu al-matin buahnya apa sekarang mesti harus kita muncul dalam diri kita yusmiru fihi Keiman kita kepada nama Allah alqawiyyu membuahkan satu di antaranya inkisaran baina yadillah hati kita mestiar remuk redam di hadapan Allah taala dilasar san dilasar tiarap total pasrah total karena kita enggak punya kekuatan apa-apa di hadapan Allah taala harus mengakui bahwa kita mesti harus totalitas. Ia ini mengakui kekuatan Allah dan mengakui kelemahan kita. Satu. Sehingga jangan sampai sambung dan angkuh. Merasa hebat. Merasa kuat. Yang kedua. Khudu'an lijanibi. Harus ada ketundukan total. Terhadap setiap perintah Allah larangan Allah jangan kemaken jangan dia sok gembendal sehingga dia menentang-nentang perintah Allah Ta'ala seakan dia bisa berhadapan dengan kekuatan Allah Ta'ala yang ketiga wakhaufan minhu hendaknya ada rasa takut seandainya Allah menimpakan segala halnya kepada dia karena Allah zat yang makuat tidak ada yang bisa menghalangi kekuatan Allah Taala. Yang keempat, walujuan ilai wahda kita yang mengembalikan total urusan kepada Allah Taala. Jangan dikemalak-kemalakan urusan kita. Kembalikan urusan kita kepada Allah Taala. Allah Taala yang makwad, yang mampu menyelesaikan segala-galanya. Yang kelima, walistislaman liadmati kita patuh total. Bersimpuh total Pasrah total Kepada keagungan Allah Ta'ala Wata fiwal umur Uliha ilaih Menyerahkan urusan kita Total kita sandarkan kepada Allah Wata barua minal hauli Wal kuwati ilabi Dan benar-benar Kita tidak Merasa punya kekuatan apa-apa Kecuali dengan daya dan kekuatan Dari Allah Ta'ala ini yang mesti tumbuh dalam diri kita. Oleh kerana itulah di antara zikir yang sangat utama, masuk adalah zikir la haola, wala quwata illa billah. Nabi pernah mengajarkan kepada Abu Musa Al Ashari, Ya Abdullah ibn Qais, Qul. La hawla wa la illa billah fa inna hamin konusil <-tian> jadnah dalam riwayat Bukhari Muslim nabi mengajarkan kepada ini Abu Musa As-Syarifil wa Anhu way Abdullah ibn Qais ucapkan hawla wa la quwwata illa billah karena ini adalah konusil jadnah gudang pemberpenderaan surga <-tian> demikian juga Hadis Abu Dar beliau mengatakan amarani Khalili Abu Dar katakan kekasihku memerintahkan kepadaku siapa itu kekasihku Rasulullah SAW beliau memerintahkan beraku bisabkin tujuh perkara satu di antaranya wa amarani an akthor min kauli la haula la quwata illa billah Supaya aku memperbanyak mengucapkan la haul wa laqwaatilah billah fa inna hu namin kan sintal arsh karena ini adalah gudang perbendaraan di bawah arsh ini diantara buah-buah dan amalan yang mesti kita lakukan bos kalian dengan kita mengimani nama Allah al qawiyyu semoga manfaat kita akhiri Waktunya habis. Wassalamualaikum ala, wa ala wa wa warahmatullahi wabarakatuh.